Слова і пил. Курстер пританцьовував за колом, махаючи юрбі і посилаючи дівчатам повітряні поцелунки, а його довге золотисте волосся при цьому підскакувало на плечах. Натовп свистів, ревів та лементував, поки гнучкий молодик робив свій театралізований обхід. Він був адуанцем, офіцером королівського полку. «Місцевий хлопчина і неабияк популярний». Бремер Дангорст спирався на горожу і спостерігав за танцями свого суперника примруженими очима. Його клинки виглядали незвично важкими, масивними і бувалими у бувальцях. Можливо, навіть занадто важкими, але, власно кажучи, Горст і сам виглядав надто важким, неповоротким. Цей кремезний, товстоший бик більше скидався на бурця, ніж на фехтувальника. Здавалось, що йому у цьому турнірі «Навряд чи щось світить», – так, схоже, думала більшість публіки. «Але ж я знаю краще». Поряд букмекер оголошував ставки, приймаючи гроші від людей, що гомоніли до окруж. Практично всі ставили на Курстера. Глокта перехилився через лаву. «Які зараз ставки на горста?» «На горста?» – запитав букмекер. «Один до одного. Ставлю двісті марок». Вибач, друже, стільки я не покрию. Тоді сто марок зі ставкою 5 до чотирьох. Використовується британський дробовий формат ставок. Тут мається на увазі, що у разі виграшу гравець отримує 5 марок за кожні чотири поставлених. Букмекер на якусь мить замислився і втупився в небо. Так, наче вираховував остаточну суму. Є! Коли арбітер почав називати учасників, Глокта відкинувся на спинку лави, спостерігаючи, як Горст засукує рукава сорочки. Його руки були завтовшки, як колоди, а жилаві м'язи аж випиналися, коли він стискав м'язісті пальці. Розім'явши свою товсту шию, Горст узяв у секунданти клинки і зробив кілька пробних випадів. Юрба цього майже не помітила. Усі вітали Курстера, який саме займав своє. Але Глокта помітив. «Він швидший, ніж здається. Значно швидший. Навряд чи вага цих клинків хоч якоюсь мірою йому заважає». «Бремер Дан Горст!» – вигукнув арбітер, коли Здоровань рушив зайняти своє місце. З трибун долинули поодинокі облески. Ніхто не вважав цього вайлуватого бика фехтувальником. «Почали!» Видовище було незприємних. Горст відразу почав робити широкі, начебто недбалі помахи своїм важким довгим клинком, наче досвідчений дроворуб, котрий рубає колоди, голосно хекаючи з кожним ударом. Це було щось дивне. Здавалось, один чоловік на змаганні з фехтування, а інший б'ється не на життя, а на смерть. Тобі всього лише треба його зачепити, а не розірвати навпіл. Ну. Проте згодом Глокта зрозумів, що могутні удари горста були аж ніяк не такими незграбними, як могло здатися. Вони були добре прорахованими і надзвичайно точними. Курстер сміявся, відскакуючи від першого важкого удару, усміхався, ухиляючись від третього, але на п'ятий його посмішка безслідно щезла. «І схоже, повертатися не збирається». Видовище було не з приємних. «Але ж скільки в ньому сили!» Курстер відчайдушно ухилився від ще одного широкого скісного удару. Сили цього випаду вистачило би, щоб стяти йому голову навіть затупленим клинком. Фаворит публіки, що сили намагався взяти ініціативу в свої руки, без перестанку б'ючи з усіх сил, але Горст із цим чудово справлявся. Він криктав, вміло відбиваючи уколи коротким клинком, а тоді знову загарчав із свистом опускаючи «довгий». Глокте здригнувся, коли клинок з лунким брязкотом врізався у шпагу Курстера, вивернувши суперникові зап'ясті і ледве не вирвавши зброю з його пальців. Удар був такої сили, що Курстер відсахнувся, кривлячись від болю і потрясіння. «Тепер я розумію, чому клинки горста такі понищені». Курстер всіляко ухилявся, відступаючи по колу, намагаючись уникнути стрімких атак, але здорувань був швидким. «Занадто швидким». Горст тепер бивчив свого суперника і безнастанно завдавав безжальних ударів, передбачаючи кожен його рух. Відступати було нікуди. Два потужних випади відкинули бідного офіцера до краю кола, а різкий рубальний удар вирвав з його рук довгу шпагу, і та вп'ялася в землю, шалено розгойдуючись вперед-назад. Курстер на мить схитнувся. Очі широко розплющені, порожня рука тримтить. Коли Горст, ревнувши, пішов у наступ і всього маху протаранив беззахисні ребра Курстера своїм важким плечем. Глокта пирснув від сміху. Я ще не бачив, щоб фіктувальник так літав. Курстер дійсно зробив півсальто, перекидаючись у повітрі та вищачи, мов дівчинка, а тоді гепнувся на землю, метляючи руками і ногами, і проїхався на животі. Нарешті він тихо постогнуючи зупинився у піску за колом за добрих три кроки від того місця, де Горст його вдарив. Приголомшлений натовп завмер, так що гиготання глокти, напевно, було чути навіть на останньому ряду. Курстерів-тренер, вибігши із загорожі, обережно перевернув свого постраждалого учня. Молодик кволо осібнувся, заскимлив і схопився за ребра. Горст якусь мить незворушно глянув на нього, а тоді станув плечима і пішов на своє місце. Курстерів тренер повернувся до арбітра. Перепрошую, мовив він, але мій учень не може продовжувати. Глохта не міг стриматись. Йому довелося міцно затиснути рот руками. Все його тіло здригалося від сміху. Кожен напад реготу викликав болісну судому в шиї, але він на це не зважав. Натомість більшість публіки не бачила у цьому поєдинку нічого кумедного. Трибунами почало ширитись сердите бурчання. Коли тренер із секундантом виволокли Курстера під руки, бурчання переросло у свист, а ще за який час свист змінився хором злісних викриків. Горсто кинув публіку лінивим поглядом своїх примружених очей, а тоді стенув плечима вдруге і повагом побрів до загорожі. Глокта все ще гигутів, кульгаючи з арени, а його гаман помітно поважчав. Він уже давно так не веселився. Університет знаходився у глухому районі Агріонта, прямо у затінку будинку творця, де навіть пташки здавались старими і втомленими. Це була величезна, занехаяна, старожита будівля, поросла напівзасохлим плющем. Її вважали однією з найдавніших споруд міста. І не дарма. Окрівля провисла посередині, а місцями й зовсім ризикувало обвалитись. Граційні шпилі обсипались і в будь-яку хвилину могли полетіти в незанедбані сади. Нижній шар штукатурки на стінах забруднився і потріскався, а місцями цілі шматки її повідпадали, оголивши каміння і крихкий розчин. В одному місці від уламка водостоку вниз по стіні тягнулася велика коричнева пляма. Був час, коли вивчення наук приваблювало чи не найталеновітіших людей Союзу, коли ця будівля вважалась однією з найвеличніших у місті. Ісульд ще каже, що інквізиція втратила популярність. У бабіч херлявих воріт містилися дві статуї. Вони зображали двох старих, один тримав лампу, а інший показував на щось у книжці. Мудрість і прогрес, чи ще якась дурня? Той, котрий показував на щось у книжці, втратив носа іще за минулого століття, а інший перехнябився і тримав лампу під дивним кутом, так неначе відчайдушно чіплявся за неї, щоб не впасти. Глокта здійняв кулак і постукав у старовинні двері. Ті загриміли і помітно зрушились, ніби будь-якої миті могли злетіти з петель. Глокта зачекав. Чекати довелося доволі довго. Несподівано пролунав гуркіт засувів, і одна половина дверей похитуючись прочинилася на кілька дюймів. У щілину просунулось ветхе обличчя, підсвічене куцею свічкою, затиснутою у зморщеній руці. Старі сльозливі очі, примружившись, оглянули Глокту зверху донизу. — Так? — Інквізитор Глокта. — А ви від архілектора? — Глокта здивувався, замить похмурнів. Саме так, вони не можуть бути настільки відрізані від світу, як здається. Він, схоже, знає, хто я такий. Всередині панувала лячна темрява. Обабіч дверей стояли два величезні латунні канделябри, але без свічок і дуже запилені, так що тепер вони тьмаво виблискували у коволому світлі маленької свічки воротаря. Сюди, сер, прохрипів старий пошкандибав, перед зігнувшись майже навпіл. Навіть глок та спокійно встигав за ним, коли вони пхалися через морок. Разом вони поплентались з темним коридором. По один його бік знаходилися старезні вікна, шибки яких зроблені з множства маленьких шматочків скла, були настільки брудні, що і в найясніший день не пропускали достатньо світла. А зараз, коли близились понурі сутінки, на це годі й було сподіватись. Меретливий вогник свічки вихоплював із-підьми на протилежній стіні запилені картини, портрети блідих стариганів у чорних і сірих мантях, скаже, дивилися зі своїх облучених храм, стискаючи з руками колби, шестерні та циркулі. «Куди ми йдемо?» – запитав Локта, за кілька хвилин бродіння мороком. «Знавці вечерюють!» – прохрипів воротар, поглянувши на нього безміжно втомленими очима. Обідня зала університету являла собою лунку печеру, яку із суцільної темряви виривали лише кволі вогники кількох згасаючих свічок. У велетенському камінні миготіло невеличке полум'я, кидаючи на сволоки неспокійні тіні. На всю довжину зали тягнувся затертий від тривалого використання обідній стіл, у бабіч якого стояли хибкі крисла. За ним легко могли поміститись чоловіки з 80, але зараз сиділи тільки п'ятеро. Всі вони тиснілися з одного боку, згуртувавшись біля каміна. Коли стук від палиці глокти прокатився луною по залі, вони облишили трапезування і з непідробною цікавістю глянули на гостя. Чоловік на чолі стола підвівся і поспішив на зустріч, притримуючи однією рукою поділ своєї довгої чорної мантії. «До вас відвідувач!» – хрипко пояснив воротар, махнувши свічкою у бік глокти. «А, від архілектора? Я Сільбер!» «Управитель університету!» І він потиснув в глокті руку. Його товариші тим часом при скочили на ноги, немов до них щойно прибув почесний гість. «Інквізитор Глокта!» Він обвів поглядом збуджених старих. «Варто визнати, прийом виявився значно теплішим, ніж я очікував. Втім, ім'я архілектора відкриває чимало можливостей». «Глокта-глокта!» – пробурмотів один із старих. «Десь я чув це ім'я!» «Ти про все десь чув, але не пам'ятаєш, де!» – глузливо зауважив управитель, на що йому відповіли стриманим сміхом. «Дозвольте мені познайомити вас із присутніми!» – він по черзі назвав чотирьох у чорних мантях. «Сузерін – наш адепт-хімік!» – дебели розчухраний старий із попаленою заплямованою мантією і дрібками їжі в бороді. «Денка – адепт-металознавець!» – помітно молодший за інших, хоч аж ніяк не молодий зі зневажливою усмішкою на обличчі. «Чайл, наш адепт-механік!» Глокте ще не бачив людини з такою великою головою і водночас таким дрібним личком. Особливо величезними у нього були вуха, зарослі сивим волоссям. «І Канделау, адепт-анатом!» Ним виявився сухорлявий, довгошиї старикан в окулярах, що примостилися на дзьобатому носі. «Будь ласка, інквізиторе, приєднуйтесь!» мовив управитель, вказавши на порожній стілець, втиснутий між двох адептів. Келих вина здогадливо запитав Чайл з манірною усмішкою на тонких вустах, тут же нахиляючись із графіном і наливаючи вино у келих. Дякую. Ми саме обговорювали відносну цінність наших різнобічних галузей досліджень, пробурмотів Канделаус, поглядаючи в через свої блискучі окуляри. Як завжди, простогнав управитель. «Звичайно, єдиною цариною варто детального вивчення є людське тіло», – продовжив адепт Анатом. «Спершу слід пізнати загадки світу внутрішнього, а тоді вже звертати свою увагу на світ зовнішній. У кожного є тіло інквізитора. Знання про те, як його можна зцілити чи занапастити, становлять для нас усіх найвищий інтерес. Саме людське тіло є моїм фахом». Тіла, тіла, заскиглив Чайл, стиснувши тонкі губи, і совуючи їжу по тарілці. Ми взагалі то за столом. Еге, ти засмучуєш інквізитора своїми дурними балачками. О, мене нелегко засмутити. глокта та нахилившись над столом, щоб адептом металу знав, що було добре видно відсутність зубів. Моя служба в інквізиції вимагає поглибленого знання анатомії. Запала незручна тиша, а тоді Сузерин взяв тарілку з м'ясом, пропонуючи присутнім. Глокта поглянув на червоні шматочки, що блищали на тарілці, і облизав свої порожні ясна. «Ні, дякую!» «Це правда?» – запитав тихим голосом адепт-хімік, дивлячись зверх м'яса. «Фінансування збільшать? Тепер, коли закінчилась ця катавасія з мерсерами?» Глокта насупив брови. Усі дивилися на нього, чекаючи на відповідь. Один зі старих адептів завмер із вилкою на півдорозі до рота. Так ось воно що. Гроші. Але чому вони очікують грошей від архілектора? Бажка тарілка з м'ясом починала дрижати. Що ж, принаймні вони будуть мене слухати. Гроші можуть виділити, якщо, звісно, будуть результати. Столом пробігло тихе бурмотіння. Адепт-хімік обережно опустив тарілку тримтячою рукою. Я останнім часом мав помітний успіх із кислотами. «Ха!» – насмішкувато звався адепт-металознавець. «Результати! Інквізитора цікавлять результати! Коли я доведу до ладу свої сплави, вони будуть міцнішими за сталь!» «Завжди ці сплави!» – зітхнув Чайл, звертаючи свої крихітні очі до стелі. «Ніхто більше не цінує правильне інженерне мислення!» Троє інших адептів збиралися накинутись на нього, але управитель встряв першим. Прошу, банове, інквізитору не цікавлять наші дрібні незгоди. У кожного буде час розповісти про своє останнє досягнення і довести його переваги. Це не змагання, правда ж, інквізиторе? Усі звернули свої очі на глохту. Він повільно обвів поглядом старі нетерплячі обличчя, але промовчав. Я розробив пристрій для моєї кислоти, мої сплави, загадки людського тіла. Глохта перервав їх. Взагалі то. Наразі мені здебільшого цікавить царина, так би мовити, вибухових речовин. З крісла зірвався адепт-хімік. «Це моя царина!» – вигукнув він, обводячи своїх колег переможним поглядом. «Я маю зразки, проби, ходіть зі мною, інквізитори!» Він кинув свій ніж на тарілку і попрямував до дверей. Лабораторія Саузеріна була майже цілковито такою, як і слід було сподіватися. Довга кімната зі склепінчастою стелею, на якій-то тут-то там віднились чорні кола та смуги сажі. Більшу частину стін займали полиці завалені розмаїтими коробками, бутлями та пляшками, кожна з яких містила різні порошки, рідини чи стержні з незнайомого металу. Все це добро стояло абияк, а на більшості ємності не було навіть ярликів. «Схоже, в порядок тут не в пріоритеті». Лави посеред кімнати перебували у ще більшому безладі, завалені горами скляного та мідного мотлоху брунатного кольору, пробірками, колбами і тиглями, а також лампами, в одній з яких плавав відкритий вогонь. Здавалося, що все це може будь-якої мити завалитись, обрізкаючи нещасливці смертельними киплячими отрутами. Адепт-хімік взявся коперсатись посеред всього цього хаосу, наче кріт у лабіринті ходів. так так примовляв він, посмикуючи однією рукою свою брудну бороду. «Порох має бути десь тут!» Глокта пошкотельгав до кімнати. Слід за ним підозріло, оглядаючи сплетіння трубок, що оточувало його зусибіч. Він наморшив носа. У повітрі висів огидний, їдкий запах. «Я!» – радісно вигукнув адепт, розмахуючи запиленою пляшкою, наполовину заповненою чорними гранулами. Він розчистив місце на одній з лав, від одного помаху його м'язистої руки скло та метали з брязкотом злетіли на підлогу. «Ця штука страшенно рідкісна, інквізітори, страшенно рідкісна!» Він вийняв корок і насипав смужку чорного порошку на дерев'яну лаву. «Небагато людей мали щастя побачити цю штуку в дії. Дуже небагато. От-от ви станете одним із них!» Глокта завбачливо відступив назад. Він досі яскраво пам'ятав розміри діри в стіні великої вежі. Я сподіваюся, така відстань безпечна. Абсолютно, запевнив Саузірин, обережно постягаючи палаючу свічку у витягнуті руки і торкаючись нею одного кінця смужки пороху. Немає жодного ризику, і щось гучно ляснуло, і повітря сповнилося фонтаном білих іскор. Адепт-хімік відскочив ледь не врізавшись у глокту і впустив свою запалену свічку на підлогу. Пролунав другий, ще голосніший ляскіт, і знову здійнявся фонтан іскор. Лабораторію заповнив неприємний запах. Порох сліпуче спалахнув і бахнув, потім тихо зашипів і все. Саузерін замахав перед своїм обличчям довгим рукавом мантії, намагаючись розвіяти щільний дим, що оповив кімнату. "Вражає, інквизиторе, правда?" запитав він перш, ніж на нього напав кашель. "Та не дуже." Глокта загасив чоботом усе ще палаючу свічку і рушив крізь морок до лави. Змахнув ребром долоні кубку сірого попелу. На поверхні дерева залишився довгий чорний слід та й по всьому. Найбільш вражаючий ефект справляли смердючі випари, які вже починали дерти горло глокті. «Ця штука безумовно виділяє багатеньку диму», – прохрипів інквізитор. «А вже ж», – гордо прокашляв адепт, – «і смердить так, що мама рідна». Голоктор роздивлявся чорний слід на лаві. Якби хтось роздобув досить велику кількість цього порошку, то чи зміг би він, скажімо, пробити діру в стіні? Мабуть, якщо зібрати цілу купу. Тоді хтось на чого б вдалося досягнути, але, наскільки мені відомо, такого ще ніхто не робив. А якби стіна була, скажімо, чотири фути завтовшки? Адепт спохмурнів. Можливо, але для цього знадобляться цілі бочки пороху. Цілі бочки! Стільки не знайдеться в усьому Союзі, та й навіть якби знайшлося, вартість була би захмарною. Прошу зрозуміти, інквізитори, що складники потрібно вести з далекого півдня Канти, і навіть там вони є рідкістю. Я, звісно, був би радий провести дослідження, але це потребуватиме суттєвого фінансування. Дякую ще раз, що приділили мені час. Глокта розвернувся і крізь проріділий дим пошкутильгав до дверей. «Я нещодавно досягнув значних успіхів з кислотами!» – вигукнув адепт ламким голосом. «Їх вам теж варто побачити!» Він важко вдихнув. «Передайте архілектору значних успіхів!» Адепта схопив черговий напад кашлю, і глокта щільно зачинив за собою двері. «Марна трата часу!» Наш бояз не міг протягти у ту кімнату бочки з порохом. А навіть якби і міг, це ж тільки було б диму, скільки смороду. Марна трата часу. В коридорі ззовні чатував Сілбер. Можливо, показати вам іще щось, інквізиторе. Глок та мить задумався. У вас хтось знається на магії? Управитель зціпив зуби. Ви, звісно, жартуєте. Мабуть... Ні, мене цікавить саме магія, Сільбер звузив очі. Ви повинні розуміти, що ми наукова інституція. Практика так званої магії була би вельми недоречною, Глокта відповів йому похмурим поглядом. Я не прошу тебе дістати чарівну паличку, дурню. З історичної точки зору, роздратувався інквізитор, маги там і тому подібне, бояз. «Ага, з історичної точки зору, зрозумів!» Напружена обличчя Сільбера дещо розслабилось. «У нашій бібліотеці є доволі багато старовинних текстів, деякі з них датовані періодом, коли магія вважалась е менш дивовижною». «Хто зможе мені допомогти?» – управитель звів брови. Боюсь, що адепт-історик трохи застарий для цього. Я хочу з ним поговорити, а не фехтувати». «Звичайно, інквізитори, ходімо!» Глокте вже було взявся за ручку старезних дверей, оббитих чорними нютами, коли Сільбер схопив його за руку. «Ні!» – скрикнув він, відводячи Глокту до сусіднього коридору. «Книгосховище тут!» Адепт-історик, здавалося, і сам був історичним реліктом. Обвисла напівпрозора шкіра на його старичому обличчі нагадувала маску. На голові стирчало доволі поріділе волосся – його було вчетверо менше, ніж потрібно, зате кожна волосина була вчетверо довшою, ніж зазвичай. На дивовижу довгі брови стирчали на всі біч, наче котячі вуса. Роззявлений рот був поморщений, кволий, беззубий, а руки скидалися на побрижені рукавиці, взяті у старшого брата. І лише в його очах, якими він уважно дивився на глокту і управителя, залишались якісь ознаки життя. «У нас відвідувачі, так?» Прокректов старий, очевидно звертаючись до великого чорного крука на столі. «Це інквізитор Глокта!» – заволав управитель, нахиляючись поближче до вуха старого. «Глокта? Від архілектора! Справді!» Знавець історії прищурено вдивлявся своїми старезними очима. «Він трохи глухуватий, пробурмотів мотив Сільбер, але ніхто не знає ці книги краще за нього!» управитель Намить замислився, озираючи нескінченні стележі, що губилися у мороці. «Іх взагалі ніхто інший не знає!» «Дякую!» – мовив Глокта. Управитель кивнув і рушив до сходів. Глокта зробив крок до старого, коли нараз Круг зістрибнув зі стола, злетів гублячий пір'я і взявся несамовити кружляти під стелею. Тамуючи біль, Глокта відсихнувся. «Я був певен, що це кляте опудало!» Він з осторогою спостерігав за птахом, доки той не примостився на одній із полиць, і завмер, вдупившись у нього своїми блискучими жовтими очима намистинками. Глокта підсунув стілець і майже впав на нього. «Я хочу дізнатись про Баяза!» «Баяз?» – пробурмотів старий адепт. «Це, звісно, перша літера в алфавіті старої мови. Я цього не знав!» Світ переповнений тим, чого ви не знаєте, молодий чоловіче, птах несподівано різко каркнув і порушну тишу книгосховища протягло страхітно гучне відлуння. Переповнений. Тоді розпочнемо мою освіту. Мене цікавить чоловік на імення Баяз, перший з-поміж магів. Баяз? Великий джовен здав це ім'я своєму першньому учню. Одна літера – одне ім'я. Перший учень – перша літера алфавіту, розумієте? Стараюсь з усіх сил. І що він справді існував? Старий адепт скривився. Безумовно. Хіба у вас з молоду не було вчителя? На жаль, був. Хіба він не вчив вас історії? Він намагався, але мою голову займали фехтування та дівчата. Ага, я вже давно втратив інтерес до цього діла. Я теж. Повернемося до Бояза. Старий зітхнув. Давним-давно, ще до Союзу, Мідерланд складався з купи дрібних королівств, які часто між собою воювали. Одним у майбутньому судився розквіт, іншим – занепад. Одним із таких королівств правив такий собі Харод, який пізніше став відомий як Харод Великий. Гадаю, ви про нього чули? Звісно. Баяс прийшов до тронного залу Харода і пообіцяв, що зробить його королем усього Міцерланду, якщо той слухатиметься мага. Харод, який був молодим і впертим, не повірив йому. Але Баяс зламав обідній стіл своїм мистецтвом. Магією, так? Так оповідають. Харод був вражений. Ну, зрозуміло. І погодився прийняти пораду мага. А саме, заснувати свою столицю тут, в Адуа. Помиритися з одними сусідами, піти війною на інших. А також, коли і як це робити. Старий прищурився на глокту. Я розказую, чи ви? Ви. Я бачу квапитися тобі нікуди. Бояз дотримав свого слова. Зрештою, Міцерлан було об'єднано. Харод став його першим верховним королем і з'явився Союз. А далі що? Бояз служив головним радником Харода. Наші закони і статути як і весь наш державний устрій вважається творінням його рук. З тих давніх часів мало що змінилось. Він заснував Ради, закриту і відкриту. Він же створив і інквізицію. Після смерті Харада Баяс покинув Союз, але пообіцяв одного дня повернутись. Зрозуміло. Що з цього правда, як ви гадаєте? «Складно сказати. Мах, чорівник, чаклун!» Старий поглянув на мерехтливий вогник свічки. «Для дикуна ця свічка може здатись магією. Межа, що розділяє магію і обман, тонка геш. Втім, те, що бояз у свій час був добрим спритником, це факт». «Це все нікуди не годиться». «А що було до того?» «До чого?» До Союзу, до Харуда, старий стинув плечима. Літо писання було не в пріоритеті у темні віки. Весь світ поринув у хаос після війни між Джувенсом і його братом Канедіасом. Канедіасом? Майстром-творцем? Еге! Канедіас. Він дивиться зі стін моєї маленької кімнати у підвалі під чарівною садибою Северарда. Джувен смертвий, а його одинадцять учнів магів йдуть за нього мститися. Цю байку я знаю. Кенедіас. пробурмотів глокта, а в його голові зринув яскравий образ темної постаті на тлі полум'я. Майстер творець. Він існував? Складно сказати. Гадаю, він знаходиться десь посередині між міфом та історією. Мабуть, щось правдиве і в ньому є. «Хтось же мав побудувати ту здоровецьку вежу, га? Вежу? Будинок творця!» – старий обвів жестом кімнату. «Кажуть, він також збудував усе це. Що, бібліотеку?» – старий розсміявся. «Ха-ха! Весь Агріон або принаймні ту основу, із якої він проріс. І університет також!» Він збудував його і призначив перших адептів, щоб вони допомагали йому з працями та досліджували природу речей. О, так, усі ми послідовники творця, хоча я сумніваюсь, що це знає решта. Творця більше немає, втім його справа живе далі, чи не так? Можна і так сказати. Куди він подівся? Ха, загинув! «Ваш товариш Баяс його вбив!» Глокта здійняв брову. «Невже! Так оповідають! Хіба ви не читали падіння майстра-творця? Цю дурню! Я вважав, що це все вигадки! Так і є! Дивовижна маячня, але заснована на писаннях того часу!» «Писаннях? Такі речі доживають до нашого часу?» Старий звузив очі. «Деякі доживають. Деякі. У вас тут вони є? Одне з них є!» Глок впився в старого очима. «Несіть!» Старий папір захрускутів, коли адепт-історик обережно розгорнув сувій і застелив його на столі. Пергамент був жовтим і пом'ятим із загрубілими від часу краями, а його поверхню вкривало щільне, нерозбірливе письмо. Чудні знаки, які здавалось зовсім незрозумілими в очах глокти. «По якому тут написано?» «Це стара мова, її зараз мало хто знає», – старий вказав на перший рядок. «Тут написано «Опис падіння Канедіаса, третій із трьох». «Третій із трьох». «Мабуть, мається на увазі, що це третій з поміж трьох рукописів». «А де інші два?» Втрачені. Глокта вдивився у нескінченну пітьму стележів. Я взагалі дивуюсь, що тут можна щось знайти. А про що йдеться у цьому? Старезний бібліотекар зігнувся над дивним письмом, яке слабо освітлювала одна мерехтлива свічка, і почав водити тремтячим пальцем по пергаменту, мовчки ворушачи губами. Іхня людь була безмерною. «Що?» – так починається оповідь. «Їхня людь була безмерною», – він продовжив неспішно читати. «Маги гнались за Канедіасом, змусивши втікати вірних йому. Вони увірвались у його фортецю, руйнуючи його будівлі і вбиваючи його слух». Сам же творець, сильно поранений у битві зі своїм братом Джовенсом, сховався у будинку. Старий розгорнув сувіт трохи далі. Дванадцять днів і дванадцять ночей зганяли маги свою лють на дверях, але так і не змогли залишити на них навіть подряпини. Тоді Баяс знайшов лазівку. Адепт роздратовано змахнув рукою над пергаментом. Від сирості або чогось іще знаки в наступному фрагменті розпливлись. «Я не можу цього розібрати. Здається, тут щось про дочку-творця. Ви впевнені?» «Ні», – випалив старий. «Тут цілого шматка не вистачає. Тоді пропускайте, що там далі є зрозумілого. Зараз подивимось». «Бояс пішов за творцем на дах і скинув його вниз!» Старий голосно прокашлявся. Творець упав, охоплений вогнем, і розбився об міст. Маги все перевернули, але так і не знайшли сімені. Сіймені, запитав спентоличений глокта. «Це все, що тут написано. Що це в біса означає?» Старий відкинувся на спинку крісла, очевидно, насолоджуючись цією рідкісною можливістю, коли він міг поговорити про те, що було його фахом. «Кінець епохи міфу, початок епохи розуму. Баяз, маги, вони символізують порядок. Творець – це богоподібна постать, він уособлює забубони, неудство чи щось таке. Але десь у ньому повинна бути правда». Зрештою, хтось побудував ту здоровенну вежу. І він зайшовся хрипким старичим сміхом. Глокта не мав бажання зауважити, що адепт вже відпустив цей самий жарт усього кілька хвилин тому. При цьому він і тоді не був смішним. Повторення прокляття старих. А як щодо сімені? Магія, таємниці, сила – це все метафора. Метафорами архілектора не вразиш, тим паче поганенькими. Більше там нічого немає. Ще трохи є, зараз подивимось. Адепт-історик повернувся до письма. Він розбився об міст. Вони шукали сім'я. Так-так, терпіння інквізитори. Його кволий палець провів по символах. Вони опечатали будинок творця, «А тоді поховали загиблих разом з Канедіосом і його дочкою. Це все!» Він придивився до сторінки, затримавши палець над кількома останніми літерами. «І бояз забрав ключ. Кінець!» Глокта звів брови. «Що? Що там було в кінці? Вони опечатали двері, поховали загиблих, і бояз забрав ключ. Ключ? Ключ до будинку творця?» Знавець історії знову прищурено вглядався у текст. «Так написано!» «Ключа немає. Та вежа стояла опечатана століттями. Всі про це знають. Наш самозванець не матиме ключа, я в цьому певен». Глокта поволі розплився в посмішці. «Це дрібна, дуже дрібна зачіпка, але за правильних обставин, за правильної подачі цього може виявитися достатньо. Архілектор...» «Буде задоволений. Я це візьму із собою!» Глокта підсунув стародавній суві і почав його загуртати. «Що?» – очі адепта закруглились від жаху. «Це неможливо!» Він, похитуючись, підвівся з крісла, ще важче, аніж це зробив би Глокта. Круг також зіскочив з місця, заляскав крилами під стелею і грізно закаркав, але Глокта не зважав на обох. Ви не можете його забрати, він безцінний, прохрипів старий, безнадійно намагаючись вхопити сувій. Глокта розкинув руки в сторони. Спиніть мене, нужбо, я з радістю на це подивлюсь. Можете собі уявити, як ми двоє колік борсаємося поміж стелажів, тягаючи цей старий шмат паперу взад вперед, а пташки зверху сиренам на голову. Він загойготав сам до себе. Це виглядатиме не дуже гідно, чи не так?» Адепт-історик, змучений своїми жалюгідними спробами і важко дихаючи, повалився назад у крісло. «Усім тепер начхати на минуле!» – прошепотів він. «Люди не розуміють, що без минулого не може бути майбутнього. Яка глибока думка!» Глокта сховав загорнутий своїй у кишеню плаща і розвернувся, щоб йти. «Хто наглядатиме за минулим, коли мене не стане? Яка різниця?» – кинув глокти, кульгаючи до сходів. «Головне, щоб це був не я.